herriko etxeak eta Euskararen erakunde publikoak erakaskuntza publiko elepidunaren inguruko maillingurua proposatzen dute. Maillinguru honetan Hezkuntza nazionalaren, irakasleen eta gurasoen ordezkariak parte hartuko dute. Eneko gorri plazara kooperatibako kideak ezzabaidaren moderatzailea izanen da. Itziarraizpurua endaiako autetxeak maillinguru honen xehetasunak azaldu dizkigu. Martsoa endaian Euskararen hilabetea da. Eta urte honetan amalau garen edizioan sartzen gara. Eta gero eta, gero eta harrakasta gehiago e, ditu eh? e, momentu, bai. momentu hau. <hum> Euskara, badakigu Euskara gure iparaldean ipar Euskara egoera laghi batean dagoela. Orduan Enndaako egiaak euskarari fokus berezi bat eman nahi dio hilabete honetan. Denen laguntzarekin egiko zerbitzuekin, bai eta, eta ere egiko elkarteekin. Eta urte honetako programa hainitza eta aberatsa izango da. bai aurrentzat eta bai heldentzat. Bigarrena, mail inguru bat ezkuntzako profesionalak eta ikasleen gurasoak, Bilduko dituenak ohgeitu nahi dizzuet iparraldean hiru ibilbide bat direla. bat dena euskaraz, xehaka. Bigarrena, elebiduna, eskola publikoetan eta eskola pribatuetan, eta hirugarrena dena frantsesez. Z konatu kontoratu gara. Konturatzen gara, ikasle batzuk elebitu, elebitasunaren ibilbidea usten dutela kolezioan sartzeko unean. Eta hori, ez, ez da normala. Eh? Gurasoak e, e, gura ez, dute, ez dute arrazurik e, txikitan e, ibilbide elebitus, elebitus, elebitus, elebitusaren e, eskribitzea. Uh -huh. Eta ten joaten, joaten, eh, joaten diren eh, koleioora, arraso bat ateratzen da. Bueno, Zergatik. Hori ere lehenmak garantzitsua da eskoararen etorki, etorkizunarentzat. Hezkuntza <gülüyor> elebidunean zein dira ostopoak, eskolako lehen mailetik kolegiora pasatzeko, hori ere galdera importantea izan da eta ikusiko dugu, zer, e, aurkituko dugu, aldatzeko. dugu bono, hori aldatzeko. Esango dugu, maigingur hori, martxonen amabostean, iraganen dela, e, bueno, azte azkenarekin, e, arratzaldeko iruretan, e, izanen da, ez da? Bai, hori da, hori eh, da. E, ala ere, barakizue, gure programa, huet dago, orduan, bai. nahi baduzue, zerbait jakiteko. bai haien gurua azteazken ontan arratzaldeko iruretan gaztelu aretoan iraganen